تو آن رژیم بسم الله الرحمن الرحیم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون محترم مسلمانانو مونږ او تاسو د الله تبارک وتعالى بندګان یو د الله مخلوق یو مونږ او تاسو د پااره الله تباره کو تااله دیې اسلام را لګلیديله فرمای وورزیتو ل کومل اسلامه دینه تاسو لمې دیې اسلام وارک کړی دی. بیا اسلام سطي نو اسلام نوم د اک د صحح د نه عبارت د عباتو نه د معاملات نه د خلاقاتو نه. او زمون د دین اسلام یو جامع دین پا دی پدیدی نه اسلام کې د ټولو نو اول عقیده د توحید دا چې مونږ او تاسو عقیده کې توحید وی د هر کس شرکياتو نه زموږ عقیده پاکي او دا په هر مسلمان باندې د کول لازم دي چې دی او شرک او پیجني د شرک سمونه او پیجني پکه کمو خبرو سره انسان د دا دایره اسلام نووزی محترم بیا د عقیدین ورستو عبادت عبادت کی مزدې رو جدا زکات د حج د دو مون په اغه ترتیب سره منو او ادا کو چې کومه تزمو شریعت طریقه خو دلیدا په عبادتو کې د ټولو نه اهم عبادت د دی د منځو ابذل العباداتم دی او دا جامع العباداتم دی او د اسلام او د کپر ترمن ځپر کونکې سیزم دا موز دی یو ځای کې مسلمان ناسته او ور خوا کې غیر مسلمان ناسته اوس چا تبسنګ پتلګیږي چې پتن دی خو نه لیکلی اس اذان وشو مسلمان مسجد ته روان شوه د دا یی د پاره غیر مسلم په ځای باندې پاتشو نو قران کی او احادیث مبارکاو کی د موز ډیر تاکید او ډیر اهمیت بیان شوي او د مس پ پرېخو دو د مس پ ترک باندي ډیر وعیدات او عذابونو ذکر شوي کله چې موږ تاسو موز کو نو زے پاک جامع پاکه وخت په جندل د مزد لپاره چه کم شرایط دي چې مونږ اغز وکړو د مزد لپاره او دس اوکړی شي مخ په سنت طریقه سره بدن پاکي جامه پاکي د مزد پاک ستر پټ د وخل hazardous تلشي او بیا قبلي طرف ته مخ کړی شي او په صحیح نیت سره الله ته متوجی شي وګونو پورې د لاس پورته کی او چې کوم وزینو کې کم خلق د امام شافعي رحمت الله یا یادو نور ائمو په فروي مسائلو کې داغي خبرو الترجیح ور کوي نو که اغه شان تیری لاس کم اخته کی یا وګوتا برابر کی د غ خپل امام د اصول مطابق نو اغم ناروان دي نو چې کله دو وګونتا لا سنا یوړل نو دې سره به دی وی الله اکبر دې له تکبيره تحريمم او تکبیری اولام وتوي الله اکبر الفاظ به سوي وي الله اکبر دې چې الفاظ سوي دا د موز بسې او دا الله اکبر مان دا الله ډېر لوی دی دین ارست بیا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا بنوي او الله اکبر نرستو بسم الله الرحمن الرحیم بنوي دیو دا الله اکبر نرستو سناوي دا ډیر ملګری ته پوسونه کوي چیرې الله اکبر نفزم چې مونږ شروع کوو بسم الله سره شروع کوو الله اکبر دا الله اکبر نرستو وي س صبح نه الله هم مکه تباره ق مکه وتله جدکه وله اللهه غیرک خو چې کله مونږ او تاسو دا وو چې ددي مع ته زمونږ سوچ او فکري صبحه نهقل الله هم پااکلی د تاله الله م او س تا له تباره قسم مکه برکتونو والله مبارک د وتعالى جدك اولوي دي شانستا ولا اله غيرك او نشته دي لائق د عبادت او سیاسته نبلسو نو دین اباد ب بیاوز بالله او بسم الله وی لیکيږي ان شاء په بل درس کې